Seguim a través dels esports dels apunts, senyores i senyors. I en el dia d'avui convidem l'Uri Sierra, eh, que ens arriba des del Club Ambol Garbí, el coneixeu de la temporada passada, que ens acompanyava cada setmana, per parlar una mica d'aquesta temporada, perquè comença ja aquest mateix cap de setmana. Per tant, avui divendres anem a fer un resum de com ha estat aquesta pretemporada i dels canvis de l'antitat. Uri, bon dia, benvingut. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. Uh, molts canvis respecte a la temporada passada, Uri? Gràcies. Uh... Què em dius de l'equip? De l'equip, eh, ara comencem parlant d'aquest eh, Garbià, que l'any passat va assolir aquest ascens històric de categoria. Doncs no, molt, molt pocs. Uh -huh. Som pràcticament els mateixos. Eh, ens ha vingut un, un jugador de, que jugava nacional, que és en Jordi Canyella, jugava al Palau Tordera, uh -huh. amb en Pere Bataller, que era el nostre capità, que va anar també un any aprovant allà, i ara també ha vingut. I hem pujat un juvenil que té molta projecció, que és en Jan Caselles. Mm -hmm. els altres, continuem tots. Aquests dos que m'encionen són jugadors d'aquí, que, que havien marxat a fora ah. o venen de fora? Un havia marxat mm -hmm. a fora i ara ha vingut amb un altre que que s'ha portat d'allà i... Sí, sí. I, i a part molt de nivell o sigui no. que, que perfecte Pujem amb antecedents a la gent que ens escolta l'any passat sí. a assolir les 100 de categoria l'últim partit que jugàvem una jornada històrica per, per l'hoquei i per l'ambol al pavelló d'esports de, amb un partidàs al qual el qual sí. en falta de, de, de 3-4 minuts tots ja fèiem cara de morts enterrats i en canvi al final vam reaccionar molt i molt bé uh, segons m'ho van dir per culpa teva no? per un no, canvi no. Que, a fer, uh, que va ser que va destrossar el rival no, no per culpa dels jugadors, que, que ho van fer molt bé. El que sí que van fer va ser canviar el sistema defensiu i ens van anar bé. A vegades no et va bé, a vegades sí, i ens van anar molt bé i en el moment just els jugadors ho van fer perfecta i van, van aconseguir-ho. Aquests de Lleida encara es deuen recordar de vosaltres. Sí, sí, segur. segur. <laughs> el sou amics, o no? Sí, sí. sí. Uh, L'equip assolita aquest ascens És un... És la no sé, la categoria que es mereix el, el Garbí, el primer equip uh, doncs això ho veurem aquest any uh, nosaltres portàvem uns anys a, a primera ja consolidats i no, no ens havíem pas plantejat pujar sempre ens plantegem fer el millor possible uh, competir cada mm. partit i es va donar la circumstància quan estàvem allò al uh, Nadal vam dir, hòstia estem aquí I, i, entre... som. I, i som i anem a, anem a totes ho vam aconseguir i ara doncs és totalment nou per nosaltres eh, competir a Lliga Catalana. I no ho sé, a veure, a veure com va. Lliga Catalana és mm. la màxima divisió... La, la, de... la màxima categoria de Catalunya. Després, mm. més amunt, ja és Federació Espanyola. Mm -hmm. I bueno, no, no hi hem estat mai. Que seria com una tercera? Tercera, tercera divisió. No sé si és la de, tercera. Futbol, de futbol seria tercera mm -hmm. divisió. Tens, davant tens dues categories, des, més? Davant tens tres. Tres, tens perfecte. Tens o sigui, Nacional, sí, perfecte. Plata i Assoval. De nhi no? És sí, un canvi sí, molt, un molt canvi, important ja... per l'entitat. Sí, sí. Estàs sí, acollonidó eh? o no? Bueno, eh, tenim respecte. <laughs> ja, ja, ja, anat, aquesta setmana els jugadors a l'entreno més callats, més, més, més tensos, a veure on ens hem ficat, Hòstia, ja hi som. Però, però jo penso que és positiu, això, eh? Mm -hmm. Però estàs més, més concentrat més. no hi havíem estat mai però d'altres clubs de la, de la territorial gironina, per dir-ho així, sí, ja exact, són històrics no? exact, que tant. tipus, ara diré noms però igual m'equivoco amb alguns, Sarrià, Gec, Burdils, sí, és, és, hi deuen estar acostumats no? el, el Sarrià i el Bordils estan a Plata que és la segona màxima estatal després el Banyoles està a Nacional que també està per sobre nostre i després ja venim nosaltres, que estem amb el Bordils B, també amb el... Sí, trobareu filials, el, per dir-ho filial així. De, del Bordils. I, bueno, el GEC ha baixat una miqueta. Ara mm -hmm. està a segona. Dos per sota. déu nhi Quines coses que ah, té ara, el món sí. de, sí, sí, de l'esport, eh? Un, sí. un temps ets bo i l'altre, l'endemà, sí. no serveixes per, per res. Bé, però el GEC ara, ja es recuperarà sí, perquè ja sí. té un potencial I tant, enorme. I tant, i tant uh, a Girona que més fàcil. Som els... a part de, de Bordils i aquests, som els màxims representants, suposo, de l'Empordà, no? Bàsicament. De l'Empordà, sí. De l'Empordà no hi ha de ningú més. De l'Empordà, ens... primers. Uh -huh. I de Girona, doncs, uh, devem bastant de no els primers, però vull no, dir que hi ha aquests no, de, bueno. de Bordils i sí, Sarrià que deies. Venim per sota d'aquests. Uh -huh. Què ens trobarem amb aquesta categoria? Trobem uh, filials? Quins són els equips més potents ja, hem... que, que trobem per als desconeguts, per la gent es... que només coneixíem el Palatordera es... i algun es... més, eh? És una lliga de 14 equips vull dir que ha pocs el, a l'abril ja acaba i tenim, penso jo cinc equips que estaran a dalt que són el Calella, que és el campió de l'any passat, la Saia Bonanova que ha baixat de, de Nacional i després jo crec que en aquí estaran Gavà, Sabadell i potser algun altre, després tenim els tres que acabem de pujar, que som Vilamajor, que és el rival d'aquest dissabte, el Molins de Rei i nosaltres, i pel mig hi haurà els, els... Penso els que se senten a la categoria, el Terrassa, el Cardedeu, Bordils B, penso que estarà una mica així. Nosaltres on estarem? No ho sé. Veient... Sou, sou, tens l'esperança de ser una sorpresa? Bueno, m'encantaria. Clar, nosaltres tenim ja una molt bona base que portem tres anys treballant junts i, i hòstia, ja, ja es comença a veure una mica una evolució, ja juguem més, més de memòria, ja els joves tenen més experiència i espero que, que puguem competir cada partit segur i a veure... Algun veterano també hi ha? Eh? Sí, sí, sí El tenim porter, el també porti, el porter, sí, vaig ja. entrevistar al final de, del partit l'any passat ah, és... i ah, bueno, la temporada passada Els veteranos que tenim que no pleguin perquè són, penso jo que són el, el pal de paller tant a dins de la pista com a fora de la pista el bon rollo que aporten el compromís, com inculquen en els altres, mm -hmm. una mica aquesta... Una cosa que sí té el Garbí, Auri, és, és aquest aquesta bombonera que, que tenim sí. aquí, aquest, aquest pavelló que no ens el canviïn, eh, tot i que ja sí, sí, fa sí, sí. dels anys principis dels 80 que està, que està fet, perquè el vaig inaugurar jo un partit de bàsquet, precisament sí. però que no ens el canviïn, no? perquè heu aconseguit una cosa que, que no sé si tu amb altres vistes de joc eh, sols trobar altres entitats, però, no. però és una comunió absoluta entre, entre la gent entre l'espectador encara que sigui gent que fa 30 anys que ha deixat de jugar amb vol el, i els, eh, i els ah, jugadors és increïble, quan anem a jugar fora ens doncs no té res a veure un partit a fora comparat amb, amb jugar a casa a casa tenim, penso jo, la millor afició de primera que estàvem ara tindrem la millor de lliga i no sé si ens podríem comparar amb les aficions de, de Nacional perquè mm -hmm. hostia, el, el que es viu en allà cada dissabte bueno, tu ja ho has vist mm -hmm. és, és increïble i, i de fet l'any passat no vam perdre ni un sol partit a, a casa i penso que, que té molt a veure, que això. és molt gràcies a, a ja. la gent que us segueix i us recolza perquè se suposa que si l'equip no anés bé no donés no no, també no sé si hi altres temporades que no heu anat bé, no, també. també no, s'ha no, notat la, igual l'afició igual jo que recordi mm. bueno, ara potser hi ha un Clar, sempre quan els resultats acompanyen doncs hi ha un pèl més de... De... De... de que la gent hi va més i tal, però jo, home, jo recordo jugar a segona i el pavelló ple igual fèiem derbis contra el Torruella derbis contra el Gek i allò estava a tope igual mm. És una història, és un club que realment s'ho ha sapigut fer molt, molt i molt ben amb, amb el temps i que ens, ens aporta avui en l'Uri aquestes paraules. Però a més a més de, del primer equip, avui ho resumirem una mica també, eh, el és molt més, en d'un temps aquesta part, s'ha convertit possiblement en l'entitat de Palafrugil que remena més, no sé si més criatures, tampoc tinc les dades a la mà sí, per saber si vosaltres en remeneu 200 i els altres 100, o sigui, però vull dir que... Es percep, no? Es percep una mica que, que sou el pal de paller mateix. Nosaltres estem al voltant de les 200 fitxes, mm -hmm. val? tenim 15 equips i tenim al voltant de 30 entrenadors molt formats, penso jo, i cada vegada doncs va millor la cosa. Ara, aquest any, hem potenciat molt el filial, el Gardiver, tenim nous entrenadors i sembla que estan, bueno, s'estan posant les piles i va molt bé, Tenim el femení també, el senyor femení a tope, que també tenen nous entrenadors. I bueno, la base, la base va molt bé. L'any passat nosaltres amb l'equip també parlàvem cada setmana amb l'altra sierra, eh? sí, sí, sí. l'altra sierra de l'entitat. Aquest any heu, heu canviat. Per què aquests canvis? Bueno, doncs perquè pensàvem que feia falta una mica potenciar més el, el filial. No és que no ho fessin bé els anteriors, eh? sempre, estaven, sempre estaven a punt de, de fases descents. Però, bueno, ara tenim un... En Miquel García, que és un, un molt bon míster, amb en Pitu Roques, que és un, un, un entrenador de la casa. I, bueno, jo veig els, els entrenaments que fan i, i cada vegada doncs, penso jo que s'està fent més un, un plus i això doncs, ens en beneficiem tots. El primer equip, el primers. Perquè si tu has de pujar un jugador del, del filial, si ja te ve amb, una, amb uns entrenos i amb una, amb una manera de fer més, més semblant, doncs... Doncs molt millor. Uh, I l'equip femení el mateix any passat va, parlàvem cada setmana amb en Gerard Ventura. aquest any també ho heu decidit doncs, donar l un femení... canvi, no? que també va fer una temporada magnífica. L'equip femení és un equipàs, va estar a punt de pujar Lliga i té unes noies uh, amb un gran nivell a part, cada cop s'apunten més nenes, vull dir que l'any passat es van apuntar més nenes que nens a la base, vull dir que el, la línia femenina està creixent molt que esperem que facin un bon any. És l'esport femení ara amb Auger Palafrugell, com amb el seu moment fa tantíssims anys enrere va ser, va ser el bàsquet, però sí, també el futbol el bàsquet, femení també hi ha sí, sigut, o sigui, tant, va una no? mica per temporades, però si sí, ho cuides bé pots convertir, sí. no?, una mica amb el, amb el sí, que vulgui el, tothom. Sí, el problema que tenim nosaltres és que ens falta espai. Ah, no, i no creixeu tant, regla, punyeta. Ens falta espai, i, però bueno, ja anem trempejant com podem i... I això que teniu des de fa un temps la segona pista, la pista del costat, sí. que es va cobrir i s'hi deuen jugar un munt de partits sí, allà, no? Sí, passa que rellisca. ja no, us va bé quan us tireu sí. per la pilota. Sí. Per tirar sí, però per, per fixar-me. I per vés, per a jugar, vés a jugar a la pista del col·legi com era ja, fa ja, sí, 40 sí. anys, eh? Exacte. Ja t'ho han explicat, això, sí, sí ja han explicat, sí, que, sí. Eh? que encara tinc mitjanolls, jo per allà segurament. Sí, sí. Escolta... Eh... Parlem un dia tranquil·lament de, de tots els equips, me faràs una presentació Exacte. si cas dels jugadors i el que sigui uh, Només parlem una mica d'aquest debut. A hora uh, a casa, jugueu? Juguem a casa dissabte a les 7.15 uh -huh. I bueno, us esperarem ha ja de tota una jornada de, de handball, sempre soleu fer així, no? Deu haver-hi sí, ha diversos partits més Sí, hi ha partits. Abans de nosaltres juga el B contra el Pilar Majover uh -huh. un amistós. Però són amistós perquè ells juguen sí, comencen la temporada sí, la setmana següent, la setmana següent. Uh -huh hi ha un amistós infantil també, perquè nosaltres ens agrada sempre que hi hagi caliu allà. Home, i això ho aconseguiu en diversos... Clar, fas mm. diversos partits abans, mm. i ja la gent es queda... Ja... Mm. Sí. Parlem una mica d'aquest partit, com l'afrontes? Com l'afronteu? Esteu la plantilla al complert? Hi ha algun lesionat? Estem tots al complert, amb moltes ganes, avui tenim l'últim entreno de la setmana i veurem el vídeo del, del Viva Major i el prepararem i bueno, el Vilamajor ja el coneixem de, de temporades anteriors perquè ells són els que han pujat amb nosaltres i bueno, tenen, un tenen un equipàs ara han canviat l'entrenador i dos dels seus millors jugadors han marxat però n han fitxat a dos també boníssims un portaràs i, i un que era ex-Barça o sigui que serà un partidà segur esperem que el factor pista ens ajudi i també nosaltres per norma general, els primers el primer partit de, de Lliga sempre el guanyem. Fa dos anys contra el Banyoles i l'any passat contra el Vilamajor, també. Sí, sí, però on esteu ara són prou les sí, majors, clar. ja, no? Sí, sí, I... Patirem segur. Això vol dir que els vau guanyar l'any passat, amb aquest. Sí, d'un. D'un. Sí, és igual, sí, sí, però val el mateix. Sí, sí, sí. <laughs> no, no hi ha pas problema. O sigui que un quart de vuit del vespre, davant debut davant del, del Vilamajor. Ja l'última cosa, com ha anat la pretemporada? Què heu, què heu estat fent? Ah, heu jugat a contra equips del mateix nivell o superiors? O com, com ho ha uh, vam començar a l'agost i el primer partit va ser contra el Sarrià de Plata. Dos categories per sobre. Quan ens van fotre un repàs, però bueno, ja... Era un, un partit així per per córrer i per, per jugar contra ells, que també ens feia il·lusió. I després els altres rivals hem jugat contra rivals inferiors, de primera, de segona, contra, per exemple, va venir la Garriga que està aquí fent un, un estaix, vam jugar també contra el nostre Garbivec, contra el GEC i contra el Montgrí, equips que tens aquí la vora ens hauria agradat jugar contra rivals de nacional d'una categoria més vam intentar-ho contra el Banyoles al final no va poder ser i després com que t'has de desplaçar eh, molt lluny, ells ja no te venen i bé, bueno, per això fet rivals i també és difícil, no l'agost no de, de fer aquests partits eh? bueno, agost, partit, o sa, setembre. setembre i per això vam trobar gent vam trobar la Garriga que venia a fer un stage un gris, un i el Serrià mm. Molt bé, doncs eh, hem compartit aquests minuts amb l'Uri demà comença la temporada, el tindrem cada dilluns i cada divendres que puguem entre nosaltres ja sabem que la feina sí. també és el que ens ho porta. per tant anirem parlant i anirem seguint aquesta temporada i també del, del Garbí B i del Garbí Femení que comencen la setmana que ve recordem que aquesta setmana intentarem parlar també amb ells per veure que ens expliquin com van les coses Uri, alguna cosa més que ens volguessis comentar? Uh, bueno, doncs que, que vingueu tots el dissabte i, i cada dissabte allà a animar que, que us agradarà Així eh? sigui, doncs a la bombonera que en dic jo sí, sí. el Garbí Arena, Garbier Arena. Que, en, que en diuen ells el pavelló d'Esports de, de Palafrogil demà un quart d'avui del vespre aquest partidàs entre el Garbí A i el Vilamajor, el seu rival de la temporada passada que també ho és amb aquesta i a veure com van les coses amb aquest ascens històric del Garbí amb aquesta màxima categoria de, de l'embol català eh, que és, i que seguirem atentament a Ràdio Palafrogil Gràcies Uri Molt bé. Gràcies a vosaltres